Andalusun Andalusun Andalusun Andalusun I sada ostaje još da da da još zadnja u tvada spomenima a asked, pa, it, okay, like, um, to je ako me neko pitao pa dobro ako je to tako ovaj kako da se mi ophodimo u našoj sredini prema njihovim simpatizerima koji gotive koji simpatišu koji kažu ma ne no, nije niko tam bio jel gdje si bio nisi bio ne zna se ovo, možda se oni na hajru ovo sve što preko medija dolazi to lažu i tako dalje ovaj ta ulema što priča ta ulema ne zna ona nije bila tamo i tako dalje te poznate priče i šupe uglavnom kome nije jasno nakon ovog što sam bar iznio što sam stav, spomenuo učenjaka i što su rekli a da ne govorim pazite izave koje su davali učenjaci iz, iz, iz samog iz same siri iz iraka iz drugih zemalja Razno razemalja ono od on, nacizave znači, onima u ovoj skupini. O njihovom ponašanju znači toliko ima izjava, toliko ima ovaj odluka, fetvi koji su donesene nas koji su sve u kontekstu ovog ili su znači da opisu da su oni savremeni haridžije ili opisu da su znači da je to skupina fanatika koji su na dalaletu, koji nije dozvoljno da se da se njima ide, da se bori ispod njih zašto da se se patišu i tako dalje nego baš sve obrnuto. E znači kako se oprodi prema njihovim simpatizerima među nama? Znači to ćemo vratiti se na ono otprilike ono što je kako je Ali Radelahan obhodio se prema, prema, prema ha, ha, havarđima koji se pojavlju u njegove vrijeme. A to je znači ispravno da, da, da se, oni se ne tekfiri, a, osnova je da se sa njima znači da se savjetuju, da se da se vodi dijalog, da se vrši rasprava sa njima, klanja se sa njima i za njima, kada se vidi simpatija pre njima sa njima se razgovara, pojasni se to skretanje, nakon, što on, nakon toga ako oni i dalje ustrajavaju na tome Znači, propisan je heđer ako ima uh, ploda u praksi. Heđer znači da se ignorišu, da se, da se ne druži sa njima, čak da se ne selami sa njima, svodno koliko naginje uh, naginje toj, uh, toj skupini. Uh, ako bi došlo do tog da ta skupina ili pojedinci, oni ispolje i silu, narod na tu silu treba uzvratiti onako kako je, kako je Ali radijalno uzvratio na silu koja se pajala za vrijeme, za vrijeme njegovog hilafeta. Uh, to od otprilike što sam ja večeras kažem molimala da je da nam da fika u vjeri da nam sačuva svakog dalaleta a pogotovo od dalaleta uh, najopasnije i najgori uh, sekti u islamu a to je harizizma subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa